Навіть декому з молодших фори дасть, відповів я. А я от більше у хаті сиджу. Бракує вже сили. Він схилив голову на бік і подивився на мене. Я хочу розпитати вас про одну давню історію, почав я. Антонович радив звернутися до вас, адже ви живете в селі ще зі старих часів, пам'ятаєте людей?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 так само поїхали по етапу, тільки їх і бачили. Хто зна, мої тут він свою руку приклав. Ходили такі чутки. Свого часу не схотіли вони бути йому посібниками в одній справі. Може й помстився, а може й непричетний. Мене тоді не було в селі.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 Навіть і на того ж Гаркушу думали. Був він сильним шкідником у графських лісах. Ставив петлі, капкани. Не раз ловив його лісничий на гарячому, і дуже його ненавидів о той Гаркуша. Ну, казали, не було його вдома в той час. Але знайшлися свідки. Двоє підтвердили, що сиділи разом у хаті. Мовляв, цілий день Горілку дудлили. Так і відпустили його ні з чим. Вигадали таке, ніби лісничий сам застрелився. А люди потім казали, що Гаркуша їх намовив. отих двох. І хто ж його знайде, де тут правда, де вигадка? Старий знову замовк. Отож, я й кажу.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 яка, як на гріх, гаркуші також сподобалася. Ну і, звісно, як у таких справах буває, стали ворогами. А Галя – царство і небесне. Добра була дівчина, гарна та щира душею. Я не дивно, що саме Петра собі обрала. Ну так воно мало бути. Дід зітхнув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 Пропав і граф Ледзінський, царство йому небесне.